Auzubillahi ha minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu kerana pada kali ini kita dapat bersama dengan VCD yang dinanti-nantikan oleh semua iaitu amalan ibu mengandung menurut al-Quran Al dan juga pengalaman dengan kerjasama daripada Telaga Biru senja yang berahad dan sebenarnya VCD ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, pengantin baru, pengantin veteran, suri rumah dan juga kepada remaja yang sedang meniti saat-saat kedewasaan dan VCD ini juga bukan untuk kaum wanita sahaja ataupun ibu-ibu juga untuk kaum bapa-bapa yang tidak sabar lagi untuk menyambut cahaya mata yang mereka nantikan selama ini rupa-rupanya di dalam kita mendidik anak-anak ini, sedar ataupun tidak, pendidikan anak-anak bukannya bermula sebaik saja anak itu dilahirkan. Tidak. Rupa-rupanya pendidikan anak-anak ini bermula daripada tiga peringkat ataupun tiga proses. Yang pertama sekali, sebelum mengandung. Yang kedua, semasa mengandung. Yang ketiga, selepas melahirkan anak. Dan ketiga-tiga peringkat inilah yang ingin saya bincangkan bersama dengan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Allah sekalian, kerana saat yang paling menggembirakan bagi sepasang suami isteri yang baru mendirikan rumah tangga ialah apabila isteri menyampaikan kabar gembira kepada suami. Bang bang, saya nak bagi tahu dek abang, saya rasa macam tekak saya ni meloyelah, saya rasa tak sedap badan lah. Suami pun bawa istrinya pergi ke klinik jumpa dengan doktor. Tiba-tiba doktor menyampaikan kabar gembira, tahniah tuan, isteri tuan mengandung ini saat-saat yang kita tak sabar nak bagi tahu kepada ibu bapa, tak sabar kita nak bagi tahu kepada ayah dan ibu mertua kita kerana dengan kelahiran anak ini nanti merupakan kasih sayang suami isteri bertambah erat, bertambah mesra dengan tangisan bayi ini nanti rumah tangga kita, keluarga kita akan bertambah ceria. Tetapi bukan sekadar kita nak seronok saja menyambut cahaya mata, perlu ada ilmu, perlu ada tips dan tips inilah yang ingin saya kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya cahaya mata kita nanti adalah cahaya mata umpama permata yang terus bersinar bukan sekadar di dunia tetapi sinarnya nanti juga memancarkan cahayanya di hari akhirat. Kita mulakan satu persatu. Yang pertama sekali sebelum mengandung. Bila saya nyatakan di sini sebelum mengandung, mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan berfikir, apa ustazah maksudkan sebelum mengandung ini? Maksud di sini ialah Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi, pilihlah pasangan yang baik untuk tempat memproses nutfah ataupun benih kamu kerana akhlak ibu bapa akan diwarisi kepada anak-anak maknanya sebelum mengandung kena kahwin dulu jangan mengandung tak kahwin pula itu berdosa dan sebelum nak kahwin ini kena ada pemilihan pasangan yang baik untuk memilih pasangan yang baik ini tidak ada cara yang terbaik yang ingin saya berikan kepada tuan-tuan dan puan melainkan ini ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan menghayati sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda telah bersabda tun Wanita itu dikahwini berdasarkan empat kriteria. Pertama sekali lima liha. Yang kedua wali hasabiha. Yang ketiga wali jamaliha. Yang keempat wali diniha. Fazfar bithatid din. Taribat siadat. Kata Nabi, kalau nak kahwin, nak pilih isteri, nak pilih suami, kena berdasarkan empat kriteria ini. Yang pertama sekali, kerana hartanya. Kedua, kerana keturunannya. Ketiga, kerana kecantikannya. Yang keempat, kerana agamanya. Daripada keempat-empat ini, kata Nabi SAW, pilihlah yang beragama, nescaya kamu akan selamat, rumah tangga kamu akan bahagia. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini. Kenapa? Kalaulah kita berkahwin kerana harta, harta lama-lama akan habis. Kalau dipilih kerana keturunan, mungkin keturunan mak bapak saja bagus, anak-anaknya tak bagus, maka tak bahagia juga. Kalau dipilihkan berdasarkan cantiknya, jelitanya, kontrol maconya, kecantikan, kejelitaan akan dimamah di usia. Tetapi kalau kita pilih berdasarkan agama, dengan agama inilah rumah kita umpama baiti jannati rumahku syurgaku sebab itulah saya teringat pada suatu hari ada seorang lelaki datang bertemu dengan sayidina hasan bin ali kata lelaki ini wahai sayidina hasan saya ada seorang anak perempuan. Dan saya nak kahwinkan anak perempuan saya ini. Cuma saya tak tahu dengan lelaki yang bagaimanakah yang sepatutnya saya kahwinkan anak perempuan saya ini tolonglah bagi panduan kepada saya sedikit. Maka kata Saidina Hasan bin Ali ini kalau kamu ada anak perempuan, kamu nak kahwinkan dengan lelaki maka kahwinkanlah dengan lelaki yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala. Kalau dia mencintai cintai anak perempuanmu dia akan menghormatinya dan kalau dia tidak lagi mencintai anak perempuan kamu itu dia tidak akan menganiayai anak perempuan kamu Tengok hari ini Kerana tidak memilih jodoh berdasarkan iman dan takwa kepada Allah SWT Kita lihat kesian kepada isteri-isteri hari ini Ada yang digantung tak bertali Suami tak nak ceraikan isteri Ada yang isteri tinggalkan berbulan-bulan bertahun-tahun lamanya Tak memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri Kenapa? Tidak ada asas utama yang Nabi tekankan kepada kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi maknanya. Sebelum mengandung Pastikan jodoh yang baik Bila dapat jodoh yang baik Barulah dengan ini Anak kita juga Akan mewarisi perangai ayah dan ibu ini Perangai suami dan isteri ini Supaya mendapat anak yang kita idam-idamkan selama ini Jadi selepas ini Kepada wanita-wanita ya Yang nak mendirikan rumah tangga Checklist dulu Bakal suami kita ni Semayangnya bagaimana Akhlaknya bagaimana ya Jangan kenyik-kenyik mata kat bas, ya Pakai seluar jin terkoyak dekat lutut lah kemudian orang laki-laki pula pergi pilih bakal suami ini pakai subang penuh dekat telinga, penuh dekat hidung, dekat pusat pun ada macam mana nak jadi bapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT itu yang pertama amalan yang kedua yang perlu dilakukan oleh suami isteri sebelum mengandung, sebelum nak dapat anak ni, sebelum anak berada dalam kandungan yang kedua ialah berdoa kepada Allah SWT memohon perlindungan agar Allah jauhkan daripada syaitan dan doa ini seawal-awalnya ketika suami isteri hendak melakukan hubungan kelamin ramai terlepas pandang ramai yang menganggap bila nak melakukan hubungan kelamin antara suami isteri itu bukan proses untuk mendapat anak yang soleh, bukan proses untuk mendapat anak yang soleha, kerana Nabi SAW telah bersabda daripada ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sekiranya salah seorang daripada kamu mendatangi isteri untuk melakukan hubungan kelamin, lalu ia membaca doa ini. Apa doanya? Doanya berbunyi begini, Bismillah Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang bermaksud dengan nama Allah Ya Allah, jauhkanlah hubungan kami ini daripada gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki yakni daripada anak yang akan engkau kurniakan kepada kami. Barang siapa yang membaca doa ini, lalu ditakdir dan lahirlah anak daripada mereka berdua disebabkan hubungan kelamin tersebut, syaitan tidak akan menggoda mereka, syaitan tidak akan mengganggu mereka untuk selama-lamanya. Hebat! maknanya apa? Maknanya hubungan kelamin antara suami isteri ini memanglah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk keseronokan, untuk ketenangan, tetapi di sebalik keseronokan dan ketenangan ini rupa-rupanya kita nak pohon kepada Allah Subhanahu Wa supaya syaitan tidak menyertai hubungan suami isteri. Kalau tak baca doa, syaitan akan ikut serta. Bila syaitan ikut serta, kalaulah ketika itu ditakdir